Kapitel 11 Og jeg for min del sto fram i mederen Daraios første år som en sterk støtte og som en festning for han. Og sannheten skal jeg nå fortelle dig. Se, ennå skal det være tre konger som står fram for Persia, og den fjerde skal samle seg større rikdom enn alle de andre. Og så snart han har blitt sterk i sin rikdom, skal han oppby alt mot Hellas rike. Og en veldig konge skal visselig stå fram og utøve et omfattende herredømme og gjøre som han vil. Og når han har stått fram skal hans rike bli knust og bli delt etter himmelenes fire vinner, men ikke tilfalle hans dette kommere og ikke være som det herredømme man selv utøvde, for hans rike skal bli rykket opp og tilfalle andre enn disse. Och sydens konge skal bli sterk, ja, en av hans førster, og han skal få overtak over han, og skal i sannhet utøve et omfattende herredømme større enn dennes herskemakt. Och etter att det har gått någon år, skal de ingå forbund med hverandre, og Sydens Konges datter skal komme till Nordens Konge for å få i en rimlig overenskomst. Men hun skal ikke beholde sin arms kraft, og han skal ikke holde stand, heller ikke hans arm. Och hun skal bli overgitt, hun selv og de som førte henne inn, og han som var årsak til att hun ble født, og den som gjorde henne sterk i de tider. Og en fra skudd av hennes røtter skal visselig stå frem i hans stilling, han skal komme till en militære styrke og dra mot Nordens konges festning, og skal visselig gå til handling mot dem og få overtake. Og også med deres guder, med deres støpte bilder, med deres atroverdige gjenstander av sølv og av gull, og med fangene skal han komme till Egypt, og han selv skal i noen år holde seg borte fra Nordens konge og han skal virkelig dra in i sydens konges rike og vende tilbake til sin egen jord. Och hans sønner skal hisse sig opp og virkelig samle en skare av store militære styrker, Och i det han kommer skal han med sikkerhet komme og oversvømme og dra igjennom. Men han skal vende tilbake, og han skal hisse sig opp og trenge helt fram til hans festning. Och sydens konge skal bli forbittret, og vil måtte dra ut og kjempe mot han, det vil si mot Nordens konge, og denne skal visselig la en stor skare stille sig opp, og skaren skal virkelig bli gitt i den andres hånd, og skaren skal visselig bli ført bort. Hans hjerte skal opphøye sig, og han skal virkelig få ti tusener til å falle, men han skal ikke utnytte sin sterke stilling. Og Nordens konge skal vende tilbake og stille en skare, større enn den første, og når tidene, noen år, er til ende, skal han komme og det med en stor militær styrke og med mye gods. Og i de tider skal det være mange som står opp mot sydens konge. Og røveskjønnene som tilhører ditt folk, de skal bli revet med i et forsøk på å få et syn til å gå i oppfyllelse, men de skal visselig snuble. Og nordens konge skal komme og kaste opp en beleiringsvold, og virkelig innta en by med festningsverker. Og sydens armer skal ikke holde stand, heller ikke folk av hans utvalte og det skal ikke være noen kraft til å holde stan. Og den som kommer mot han, skal gjøre som han vil, og det skal ikke være noen som holder stan mot han. Og han skal stå i prydelsens land, og det skal være utryddelse i hans hånd. Og han skal vende sitt ansikt mot og komme med hele sitt rikes kraft, og det skal bli inngått en rimelig overenskomst med ham. Og han skal handle effektivt. Og kvinnedatteren, henne skal det bli gitt han å ødelegge, og hun skal ikke holde stan, og hun skal ikke fortsette å tilhøre ham. Og han skal vende sitt ansikt tilbake mot kystlandene, og skal virkelig inta mange. Og en befalingsmann skal visselig få hånen fra han til å opphøre for sin del, slik at hans hån ikke skal være mer. Han skal la den vende tilbake over denne, og han skal vende sitt ansikt tilbake mot sitt eget lands festninger, og han skal visselig snuble og falle, og han skal ikke bli funnet. Og hans stilling skal det stå fram igjen som lar en oppkrever dra igjennom det prektige riket, og noen få dager etter skal han bli knust, men ikke i vrede eller i krig. Og i hans stilling skal det stå fram igjen som skal foraktes, og de skal visselig ikke legge kongedømmets på ham. Og han skal i virkeligheten komme i en tid med frihet fra bekymring, og gripe kongedømme ved hjelp av glatt tale. Og oversvømmelsens armer skal oversvømmes på grunn av ham, og de skal bli knust. Det skal også paktens leder bli. Og fordi de ingå forbund med ham, skal han gå fram med svik og virkelig komme opp og bli mektig ved hjelp en liten nasjon. I en tid med frihet fra bekymring skal han dra inn endog i provinsens feteste del, og likefram gjøre slikt som hans fedre og hans fedres fedre har gjort. Råv og bytte og gods skal han spre blant dem, og mot befestede steder skal han legge sine planer, men bare inntil en tid. Og han skal oppvekke sin kraft og sitt hjerte mot sydens konge, med en stor militær styrke. Og sydens konge, på sin side, skal hisse sig opp til krigen, med en overmåte stor og mektig militær styrke. Og han skal ikke holde stand, for de skal ligge planer mot han. Og de som spiser hans fine mat, de skal forårsake hans sammenbrudd. Og hans militære styrke skal bli skyldt bort, og mange skal sandelig falle som slagene. Og vad disse to kongene angår, så skal deres hjerte være bøyd til å gjøre det som er ondt, og ved ett og samme bord skal de fortsette å talle løgn. Men ikke noe skal lykkes, for enden kommer først til en fastsatte tid. Og han skal vende tilbake til sitt land med en stor mengde gods, og hans hjerte skal være vendt mot en helgepakt. Og han skal handle effektivt og visselig vende tilbake til sitt land. Ved den fastsatte tid skal han vende tilbake, han skal virkelig dra mot syden. Den siste gang skal det ikke vise seg å være som første gang. Og skip fra Kittim skal visselig komme mot ham, og han skal med sikkerhet bli nedslått. Og han skal sannelig vende tilbake og slynge ut fordømmelser mot den helgepakt og handle effektivt. Og han vil måtte vende tilbake, og han skal jakte på dem som forlater den helgepakt. Og armer som utgår fra ham skal stå fram? og de skal like fram vannhelige helgedommen, festningen og fjernede stadietrekk og de skal visselig stille opp den avskyelighet som forårsaker rødeleggelse. Og dem som handler ont mot pakten, skal han få lede til frafall ved hjelp av glatte ord. Men det folk som kjenner sin Gud, de skal seire og handle effektivt. Og de som har innsikt bland folket, de skal gi forståelse til i mange. Og de skal sannelig bli brakt til å snuble ved sverd og ved ild, ved fangenskap og ved plundring i noen dager.» Men når de blir brakt til oss nubble skal de bli hjulpet med litt hjelp. Og mange skal virkelig slutte seg til dem med glatt tale. Og noen av dem som har insikt skal bli brakt til oss nubble for at det skal bli utfört et lytterningsarbete på grund av dem, og for at de skal bli renset og gjort vite intil endens tid, for den kommer først till en fastsatt tid. Og kongen skal virkelig gjøre som han vil. Og han skal ophøje seg og gjøre seg större än en vär gud. Och mot gudnes gud skal han tale förundlige ting og han skal sannelig vise seg å være framgangsrik inntil fordømmelsen har nådd en slutt. For det som er besluttet må gjøres. Og sine fedres Gud skal han ikke akte på, heller ikke kvinnes lyst eller en hvilken som helst annen Gud skal han akte på, men han skal gjøre sig større enn alle. Men festningenes Gud skal han i sin stilling gjøre, og en Gud som hans fedre ikke kjente skal han gjøre med guld og med sølv og med edelstener og med atroverdige ting.» og han skal handle effektivt mot de sterkets befestede borgene, sammen med en fremmed Gud. Dem som har gitt ham anerkjennelse skal han vise stor ære, og han skal visselig la dem herske blant mange, og jord skal han dele ut for en pris. Og i endens tid skal sydens konge innlate seg i sammenstøp med ham, og nordens konge skal storme fram mot ham med vogner og med hestfolk og med mange skip, og han skal visselig dra inn i landene og oversvømme og dra gjennom dem. «Han skal virkelig også dra in i prydelsens land, og det vil være mange land som blir brakt til oss snuble. Men detta er de som skal slippe unna hans hånd, Edom og Moab och hoveddelen av Ammons sønner. Og han skal fortsätta å rekke ut sin hånd mot landene. Og hva Egypts land angår, så skal hun ikke vise seg å en som slipper unna. Og han skal virkelig herske over de skjulte skatter av gull og sølv og over alle Egypts atroverdige ting.» og libjørne og etiopierne skal følge hans bord. Men meldingen fra soloppgangen og fra noe skal forferde han, og han skal sannelig dra ut i stort rasseri for å utslette og for å vie mange til tilintetgjørelse. Og han skal sette sine palasstelt mellom det store hav og prydelsens helgefjell. Og han vil måtte komme helt til sin ende, og det vil ikke være noen som hjelper ham.